Və sonra da İmam Buxarə Rəhmə Allah 34-cü bölməyə başlayır və buyurur ki, keyfə yuqbadul elim Yəni, elm necə? Yəni, qaldırılacaq. Və çox vaxt insanlar elmin qaldırılmasını nə ilənsə bağlamaq istəyirlər. Ay universitetlər yoxdur, ay, şəriyyət məktəbi yoxdur, ay filan şey yoxdur, ay filan şey yoxdur, amma və ya da ki, kitablar yoxdur, dəftərlər yoxdur, nə bilmiş, şəriyyət kitablar yoxdur. Anca həqiqətdə e, şəriət elminin, yəni qaldırılması, yəni elm deyəndə, yəni dəfələrlə qeyd edilir ki, Quran və sünnədə elm sözü gəlirsə, nəyə də Allah tələb edir? Şəriətə. Baxmayaraq ki, dünyavi elmlərin də üstünüyü var yoxsa yox? Var. Fəzilətləri var. Anca mütləqən olaraq, mütləqən olaraq Quran və sünnə elm barəsən deyilən ayə və hədislər el əhəli, barəsində deyilən ayə və hədislər mütləqən olaraq kimi aiddir? Şəriyyət elminə. Və bu da şəriyyət elminin mütləqən olaraq faydalı olmağını göstərir. Yəni, nə deməkdir? Əgər sən, tutam ki, sən, getdin şəriyyət elmini öyrəndin və sənə maniya eləyirlər dərs keçməyə, öyrətməyə, başa salmağa. Sən o bildiyinlə özün əməl eləyəcəksən, heç kimə dəvət eləmə, qoymurlar səni. Sənə həbs qoyublar, qavanda maniyyə qoyublar. Sənə izləyirlər, dərs eləmə, heç mi öyrətmə. Öyrətmə, öyrətmə. özünə əməl eləyəcəksən, bax, özünə əməl eləməyin özü təlimdir. Deməli, mütləqən olaraq bildiyi və əməl eləməyin özünədir, özü təlimdir. Aydındır. Amma e, başqa formada deyə bilərik. Yəni, şəriyyət elmini ən ağzından insan öz övladında öyrədə bilər biləməz? Öyrədə bilər. Tam çox vaxt məsələn görürsən ki, ə, qardaşlar məsəl üçün çalışır, ay qızım getsin məsələn həkim olsun, belə olsun, uşaq bax həkim olsun, nə bilim bağça müəlliməsi olsun və ya din ustası müəlliməsi belə olsun, el olsun. Yəni ən pis deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, şəriətin qoyduqları ki, qadağanlar ki var, yəni o barədə emnamanslıq itir artı ortada. Yəni qarışıqlıq, vəhlik və s. Əgər götürsək ki, insan getdi əziyyət çəkdi, qızını oxutdurdu, oldu böyük bir həkim Yəni, bu keçsiz ələ gələcəy, getməyəcək. Yəni əri qoymasın, o işləməyəc. sorun nə olacaq? Deməli, sənin 10 ilin istin, xərc çəkdin yol pulları, maşının benzinləri, nə hara hələ gedəcək? Hədəf. Əri qoymur işləməyə haqqı da var. Düşün və yoldaşlıqla özüblər. Yəni haqq səbatasını kimə keçir? Ərinə. Yəni sən kəvin kəsəndə mehinin əvəzinə deyə biləsəm ki, mən bu şərtlə nə verirəm ki, sən qoyasan ki, mənim qızım işləsin. Yəni kişi hətta yalandan həds sonra imtina də eləyə bilər. Cəmə, bu şərt məqbul şərt deyil və bəzən bunu ki, hansı şərt kitab və sünnələ yoxsa nədir? Batıl şərtdir. Ancaq gəlin götürək şəriət elmini. Yəni qızı oxutdurdun, şəriət öyrətdin, tofid, əqidəni filan hədisi başqa-başqa elmə öyrətdin. Tutam ki, yoldaşı qoymadı onu işləməyə. Öz balalarını öyrədəcək, öz bacılarını öyrədəcək. Əlhamdülə özü aydındır. Və buna görə bu cür biz fərdi fərqləri ortaya qoysaq, biz mütləqən olaraq şəriət elminin digər elimlərdən üstün olmağını görük. Aydındır. Ancaq arada əgər fitnə olmazsa, yəni o bir çox fitnələr var ki, mane olur tədrisə, onlar olmazsa, əlbəttə ki, müsəlmanların özünün də həkimləri olmalıdır, müəllimləri olmalıdır. Baxın görüm bu günki gündə Çox vaxtı e, bütün müsəlman bazılar qadın həkim olmasından və ya da olub savatsızlığından əziyyət çəkirlər. Hətta onların savatsızlığının müqabilində qadın həkim olu ola, yəni müsəlman qadın yəni, özünün bədənin haram yerini kime göstərir naməhrəm kişiyə. Niyə görür? Çünki məcburdur, həkimdir. Ancaq əgər layiqincə e, qadın həkimləri olsaydı... Səvadda həkimlər olsaydı, bazan həkimlər olsaydı, əlbəttə ki, bugün istimaiyyətdə həmən problemlər yəni, olmazdı. Və e, İmam Buxar Rəxmi bu bölmədə məli hədisi bölməni gətirib ki, elm necə qaldırılacaq? Yəni, elm, elm. E, kitablarından götürülməklə qaldırılmayacaq, yəni kompüturlardan götürülməklə qaldırılmayacaq. Elm necə qaldırılacaq? Bax, İmam Buxar Rəxmi Allah bu hədisi bu qismdə gətirib buyurur ki, Deməli burada Ömər ibn Abdüləziz, yəni birinci qıssasını gətirib, sonra həcir gətirir. Deməli Ömər ibn Abdüləziz, deməli Əbu Bəkir ibn Hazm əmr eləyir ki, "Undur məkənə min hadisir-Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm, faqtubhu, fə inni khiftu durusul-ilmi və zəhabul-uləmā, və lā illə hadisən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, liyafşu və liyafşul-ilma və liyəjlisə hattə yuəllimə man lā ya'lam, fə innal-ilma lā Deməli, burada İmam Muxarraq Mağalı iki dənə e, qısa gətirib, biri Ömər ibn Abdülaziz'in qıssasıdır, ikinci isə birbaşa olaraq, deməli, Abdullah ibn Amur ibn Axsının hədsidir, yəni Peynçin Amur Deməli, Ömər ibn Abdülaziz'i hamımız tanıyırıq. Ömər ibn Abdülaziz, hətta İbn Teymi digərləri onu 5-ci xuləfə araşinlərdən sayıblar. Amma Ömər ibn Abdülaziz Ömər Radiyalanu'nun nəvələrindən idi, yəni onun e, nəslindən idi. Və Ömər ibn Abdülaziz xəlifəli dövrü cəmi 2 ilə yaxın olub. Və Ömər ibn Abdülazizin xəlifəli dövrü demək olar ki, Ömər ibn Abdülazizdən sonra ta bu kimi hələ də onun xəlifəli dövrü araşdırılır, onun adilliyi az bir müddətdə. O dövlət o cür, yəni səviyyət çatdırması, yəni körpülərin inşası, yolların inşası, ondan sonra dövlətlərin hüdudunda işçilər, yəni gömürü, izad məsələlər, çox böyük işlər görmüş Ömərin Abdulləziz. Hətta Ömərin Abdulləziz, e, deməli, hamı bilik amavilərdən idi və amavilərin öz nəsillərinə sərif elədiyi pulun miqdarı yox idi. Yəni, Ömərin Abdulləziz, yəni xəlifəliyindən əvvəl o 800 dirhəmli yətir vururdu. Yəni hətta e, belə desək Şamın küçələrindən həmin yəgələndə bilirdilər ki, İndi, ki, ya, həm həmən ki, Ömər ibn Əbdüləziz neçə gün əvvəl burdan keçib. İt ətrin keyfiyyətinə bax ki, həm qiymətinə, keyfiyyətinə bax ki, Ömər ibn Əbdüləziz həmin küçədən, yəni xəlifəliyindən əvvəl, yəni demirik cəhiliyyət dövrü, o bir Sulman idi. Yəni xəlifəlik dövrünən əvvəl xəlifə olmasın qabağında o cür bahalı ətirlər var idi ki, həmən küçədən keçəndə ki, budan Ömər ibn Anso Əmər ibn Abdüləziz xəlifəliyə gələndən sonra bir başı olaraq Beytul Malın məsraflarını azaldı. Yəni ondan əvvəlki xəlifələrin öz xalalarına, bibilərinə, nənələrinə ayırdığı yardımları 10 dəfəyə kimi azaldı. 10 dəfəyə kimi azaldı. Hətta öz xalaları bibiləri gələndə ki, bu nə puldur bizə ayırmısan, nəyəmsən? dedi, məndən əvvəlki ki, mən cavab deyəm, mən öz elədiyimə görə cavab deyəm və Ömər ibn Abdüləziz hətta onun evində uşaqları e, bir gün gəlir xəlifəlik dövrünə gəlir və gör uşaqlar ağlayır. Yoldaşından soruşur ki, bəs niyə ağlayır? Deyir, bunlar öyrəşirmiş halva şirniyyət yeməyə. İndi bu çörəyi yemirlər. Yemək də nə yeməyidi? Yəni o vaxtın bütün insanların yediklərəm bahalı yemək. Sadəcə bu, xəlifəyə uyğun yemək döyüldü. Yəni e, ədəs, çörək, ya xurma. Yəni belə baxanda varlı yemək o Onlar xəlifəli döndü, artıq e, xəlifə üçün o heç bir şey deyildi. Və hətta onlar xəlifəli döndü o yeməyi artıq ucuz bir şey sayırlar. Halbuki Ömərim Nabüləziz, rəhməhullah, deməli xəlifəliyə gələndən sonra onun yoldaşın adı Fatımə idi. Və gəldi, dedi ki, bax, mən beləyəm. Mən əvvəl nə görmüşdünsə, o qaldı orada. Mən yediyim, bu quruç çörək olacaq, bu su olacaq, bu xürma olacaq. Əgər mənimlə bu həyatı yaşamağa razsansa qal. Raz deyilsənsə boş im da aton evinə. Yəni məndən başqa şey istəməyin. Və bir gün Ömər ablazı, yəni həmin bu qıssada ondan sonra baş vermişdir. Yəni Ömər ablazı gəldi, görünür uşağı, yəni o möhkəm yeməyi yey bilmir. Hətta bəzi vaxta gəlib ki, bayaq yeməyidir. Dünənə iki günə qalma yeməyidir. Onu yeyə bilmir. Dedi, mən bir uşağıma görə orada düşə bilmərəm. İstirsə yesin, istir, Dediz təsvir edən ki, yəni, o cür adil insan, hətta o Şam qissası da mərhələləsən qıssasında var. Yəni o Ömər İbn Xattab kimi, kimi, o da Şamı öz işinin Şamı balaca idi, şəxsi işinin Şamı balaca idi, ancaq xəlifəlinin işi Şamı böyük idi. Onun yanına axşamlar evində idarə işi görəndə görürlər ki, bu görüş işıq gəlir. Evinə qonaq gələn kimi Şamı söndürür, balacanı yanır, bir damcı şiş çıxır. Deyir, bu böyükdəndən Büyükə Şam yanmış, biz günə balacan yanmış, o dövlətin işidir, beytulmaz, bu mənim şəxsi maaşımdır. Mənim bundan artıq eləyən mərək. Yəni, görün, o cür adil insanın yəni, dövründə məsrəflərin, israfların olmaması artıq onun dövründə var dövlətin atmasına gəlib çıxdı. Hətta zəkkat verməyə müsəlmanlardan kimsə tapa bilmədilər. Yəni, bu da onu göstərir ki, bir dövlətdə ki, Necə gözümüzdən açıq-açıq-açıq açı israflar olan yerdə kasıblan sayı artır, artmır? Artır. Artır. artır. Çünki əgər bir dövlətdə kasıbların sayı artırsa, orada iki şey irayət olunmur. Birinci, ya zəkat düzgün çıxmır, ikinci, ya da zəkat düzgün çıxsa düzgün paylanmır. Çünki Allah subhanət Allah şəriyyət əhkamların elə xərq elib, elə qurub ki, yəni həmmi onlar birbirliyin ilə Tarazını qoruyurlar. Ona baxın, görür, Peynistan buyurdu ki, zəkət barədə buyurdu ki, yuxa dümün əqinəyim və yurad dilə füqarahim. Deməli, zəkət kimdən götürülür? Varlardan. Yəni, əgər bu binəqədi camatının zəkəti götürülübsə, aparı verməlilər mehtəbədə hara verməlilər? Birinci binəqədi camatına. Çünki o camat buranın içindən çıxıb. Çox vaxtı qardaşlar Moskovada işləyirlər, Zəkatı bura gətirirlər. Əksinə, burada işləyirlər, zəkatı oraya parlar. Əgər orada işləyirsə, orada kəsiblər var, yoxsa yoxdur. Var. Yoxdursa, şəriyyət icazı verib ki, nəql oluna bilər. Amma varsa da kəsib. Ora haqlıdır, birinci bura haqlıdır. Həlbəttə ki, ora. Çünki bir başa olaraq hədisə müvafiq olsun deyə, varlana götürb kəsiblana versin. Və Ömər bin Ablazın e, demək, e, xəlifəli dövründən çox şey danışma olar. Yəni saatdan asudqalarla danışmaq olar. Çünki ən azından 2 il bodam xəlifəliyi xəlifə olub və onun hər bir onun hər cümə xutbəsinin böyük ibrətləri var. İstər onun qarşısına gələn qonaqlarla böyük ibrətləri var və sadəcə insan e, hər birimiz gərək boş vaxtlarımıza sələfin həyatına müraciət edək. Heç olmazsa sələflərimizi tanıyaq, onların axlaqlarını bilək, əməllərini bilək. Ə, həqiqətən, əgər biz onları oxşamaq istəyiriksə, məs onların həyat təziri biz oxuyub, öyrənməliyik. Və Ömər ibn Abluəziz, Əgubəkir bin Həzim hədis halimlərinə ona əmr eləyir ki, get, harada Peyğambər s.ə.v-in hədisləri varsa, topla. Və Ömər ibn Abluəzizin İslam üçün elədiyi ən böyük əməllərdən də bir hansıdır hədislərin toplanması. Çünki ilk vaxtı hədislər kimi vaxtdan toplandı? Ömər ibn Abluəzizin vaxtında. Yəni ona qədər hədislər isnad isnadı. Necə isnad isnadı idi? Tam ki, e, Vəlidə Əbu Bekirdən 15 dənə hədis var idi. Flan kəsə Əbū Leylən 20 dənə hədisi var idi. Flan kəsə Əbū Leylənün 20 dənə hədisi var idi. Ancaq bax İmam Buxari kimi, Tirmizgi kimi, Müslim kimi kitablar yox idi. Yəni kitablarə cəm olunmamışdılar. Onlar şəxsiyyətlərdə idilər. Və Ömər ibn Əlbəsiz də Allah subhanalə o cür, yəni Ömər ibn Əlbəz əmr Peyğəmbər səhələnim hədislərini yığın və ilk vaxtı hədislərin yığımına məs Ömr-Mülazim vaxtında başlanır və hədislər başı cüziyyətlərə yığılmağa. Yəni, flan kasta ancaq cihat hədisləri idi. Yəni, ailəcə balaca kitab idi, Fadal-ül cihat, o da İbn-Mümarik, Abla İbn-Mümarikən kitab idi. Başqa birində Birrul Valideyn, kitab balaca kitab ancaq Birrul Valideyn idi. Başqa birində zəkatın əhkamları. Flankes namaz haqqında. Yəni, ilk kitabın, hədislərin yığılması məhz o cür cüziyyətlərin oldu. Və sonradan isə artıq e, o başarıda yavaş yəni inkişaf eləmək, hətta gəldi İmam Malikənin dövrünə gələndə artıq İmam Malik başarıdan müvadda formasına yığılmağa. Və sonra da tədricən başladı daha da daha e, da incəliyinə nəzər alınmağa. Ancaq ilk vaxtı, yəni Ömər ibn Əbuləyzim vaxtında məhz həmən düzyəklər yığılmağa başlamışdır. Və Ömər ibn Əbuləyzim Əbu Bəkir ibn Həzmə əmr eləyir ki, "Git, hər də Peyğəmbərsəm hədislərin gördün yığ." Yəni səbəb nə idi yığılmağına? Deyir, "Fə inni xiftu durusal ilim." Mən deyir, elimin itməsindən deyir qorxuram. Yəni elm əgər bu gün bir yerə yığılmazsa, Bir yerdə olmazsa, yəni 5 nəvər falan, 5 hədis falan gəzsə, 5 hədis falan gəzsə, 5 hədis o insan cihadda ölə bilərdi bilməzdi. Ölə bilərdi. Ölməklə nə olacaqdı? Elim gələcəydi. Baxın görüm İmam Buxarın fikrinə baxın ki, gör hədisi hardan hara gətirib. Yəni qıssanı Ömər ibn Əbu qıssasını öz öz həmin babın altına necə qoyub. Yəni qeyd etmək istəyir ki, yəni elimin itməsi, elimin itməsi kitablardan itmək ilə olmur. Həmən elmin daşıyıcıların ölməsi ilə olur. Və buyurur ki, və mən qoğuram elmi itə və alimlər gedər. Yəni, elmi itməsi nə ilə bağlıdır? Alimlər. Siz təsəvvür edin, Şəx Albani, İvinbaz, Hüseimin, bunlar dünyaların dəyişçilər. nələr apardılar özləri ilə? Və kimlər nələr götürdü-götürdü? Kimlər onları nə yığdı-yığdı? O üç böyük alim nə yapardı özü ilə? Şəx Albani, dün əsrin eləmədiyi əməlləri nə apardı? Hədis eləmin nə apardı özü ilə? Şeyx Binbaz o boyu da əqdə apardı? Şeyx Hüseymin o boyu da fiqa apardı özü ilə? Nə, nə götürdük, götürdük. Və həqiqdən də elimin itməsi məhz həmən alimlərin, yəni, e, qabd, yəni ölümü ilə nə olur ki, baxın, görür ki, bütün fitnələr də nə vaxtdan başladı alimlərin ölümündən sonra. Çünki onlar, yəni baxmayın ki, üçü də sələf idi, əhəl üçü təkcivitsi də, sufisi də, rafizinə kimisə, şiaisinə kimdə üçündən götürürdü, götürmürdü, götürürdülər. Baxın görə Allah sən onlara necə izzətləndirmişdi ki, yəni İxvanlar kimi təkcivitsinə kimi İbn Baz dedi, Useymin dedi, Şeyx Alban dedi. Ancaq bu günlərdə həmin izzət yoxdur. Niyə görə? Artıq yəni o alimlər getməklə erimin demək olar ki, çox hissəsini artıq yəni özləri ilə yan yəni, apardılar. Və sonra e Məli, buyurur ki, Ömər Ablazır buyurur ki, Lə təqbat illə hədithə nəbi s.ə.v. Yalnız peyğəmbərin hədislərin yıx. Yəni, o dedi, bu dedin qoy qırağa. Elm hansı, kimin sözüdür? Peyğəmbə s.ə.v. sözüdür. Ancaq o dedi, bu dedi, bunlar hamısı nədir? Qiyilə və qaldır. Elm şəriətdə yalnız peyğəmbərin dediyi sözlərdir. Qədər buyurur ki, Və liyəfşül elmə. Deyil, elmi yayın. Hansı elmi yayın? Peyğamber sallallahu əleyhi və səlləm həmin səhnəyə yəyin və yəyləsə hətə öyrənmənən mən elm öyrətməyəndə oturun. Yəni elm öyrətməyəndə oturun və insanları öyrədin. Feinal ilmə la yihlik və hətə yəkonə sirran. Dil ilim o zaman deyir hələk olacaq ki, elm kimdəsə sir olaraq onun ana dünyasını dəyişəcək. Yəni yani, əgər bir kəsdə əgər şəriət elmi varsa, onda şəriət elmi öyrədə bilərsə Onun bu vəzifə şərfi Oturub insanları öyrətməlidir. Çünki əks halda alimlərin ölməsi ilə elmi nə olacaq? Siz olaraq da, yəni qalıb gedəcək, yəni batıb gedəcək. Və İmam Muğirə rahmalı ikinci həccisi isə Abdullah ibn Amr ibnəsın həccsin gətirib buyurur ki: Səmi də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: İnnalə la yaqbudul ilmi intizan yəntəzi'u min al və lakin yaqbudul ilma BİQABDUL ULƏMƏ HƏT İZƏ LƏM YABQƏ ALİMUN İTTƏQEDƏN NƏSƏRU UUSAN CUHHƏLƏN FƏSÜLÜ FƏFDƏU BİQƏYR İLMİN FƏDALLÜ VƏ ADALLÜ Abla min amur min asfı revayət edir ki Məndir eşliyim ki peygaməsəm buyurur ki Heytəndə elmi Allah əsvələ qullardan almaqla itirmiyəcək yani elm qullardan itməyə, yazılardan, kitabardan itməyə itməyəcək Allah əsvələ elmi alim canını almaqla deyir elini götürəcək. Yəni əgər alimlər dünyaların dəyişsə, artıq alim olmasa ki ondan sorsunlar, insanlar deyir özlərinə cahilləri böyük seçəcəklər. Yəni alim kimi seçəcəklər cahilləri və onlar həmin o cahil olanlar, yəni cahil cahil alim olanlar onlardan soruşulacaqlar və onlar da fətva verəcəklər və fətvaları da elm üzərində olmayacaq və özləri də azacaqlar. Və soruşanlar da nəyiniyəcəklər? Azdıracaqlar. Səbəb də nədir? Çünki alim olmayanda, bilən adam olmayanda insanlar cahilləri nə qoyacaqlar? Özlərində rəhbər qoyacaqlar. Halbuki, baxın, görün ki, bugünkü gündə də təkvir cahmatının bir nömrəli hətəfləri nədir? İnsanlarla sələf alimlərin arasına maniyə qoymaq. Yəni, o təhcə bizdə deyil, Bütün, yani dövlətlərdə də ki, orada, yani sələflər orada e, mürtət deyirlər, kəfir deyirlər, münafıq deyirlər, həmin yerlərinin hamısında, yani həmin təkfirçilər, həmin bidətəhli, e, alimlərlə insanlarsa maneə qoyur. Hökmət adamıdır, hökmət alimidir. Ay belə ay münafıqdır, haqqı deməyəcəyini niyə? Əvam insan da ondan o sözlərinin hiləsini alınıb, alimlə əlaqəsi nə kəsir. Və nə kimə özünə sorğusallı kimdən soruşur? Həmin o cahillərdən birindən və onlar da cahilliklə fətva verirlər və özləri də azırlar, və soruşanlar da azdırırlar. Və Allah eşli faydanlardan Allah sənnə bizə peyğəmbərsam yolunu ittiba eləməyi nəsib eləsin. Və bizi həqiqi sələflərdən Və düzün Allah bilir vəsallə Muhammədin və ali Muhamməd. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.